Most. Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Listen up, y'all, cuz Van, és csütörtök. Perc ámbulott, fél hat óra ez az itt és most köszönöm szépen. Um, amennyiben ismétlése lesz ennek a vissznak, akkor természetesen az időpont megjeldése nem mérvadó. Lengyel György 2011. március 20-án vasárnap reggel fél nyolc órakor küldte az alábbi e mailt Tisztelt Fiala úr! Most néhány napot megint itthon töltök, így volt van szerencsém belehallgatni a reggeli műsorába. Itthoni barátaim egy idő óta morgolódnak, hogy ön túlságosan kiszolgálja, idézőjelben kiszolgálja Navracsis és Lázár úrok igényeit, építve és támogatva azoknak a fideszes politikusok, politikusoknak az imázsát, akik hozzájárulnak az itthoni, barát, az itthoni rendszer kiépítéséhez, illetve a demokrácia szisztematikus leépítését valósítják meg. A magyar belpolitikai eseményeit nézzegetve az alábbi lázár kijelentést találtam, gondolom mások is felhívják, majd erre a figyelmét <kül> hírszerző. Kíváncsian várom, hogy ön, aki annyira képes és sok esetben jogosan, illetve egyetlenként érzékelne a mai világban a víztas eseményeket, hogyan látja a világot. Ez az a Lázár János az igazi, aki az igazi, akivel olyan kedvesen el tud beszélgetni. Ugye nem mindenki hódolt be az új rezsimnek, vannak, akik még sokra értékelik azt a demokráciát, amelyet ez a Lázár János bont le a szemünk előtt. Kíváncsian várom majd az észrevérteleit a reggeli misorába, amelyik az igazi Lázár János, és mit kezd vele János János. Tisztelettel, Panyol György! A helyi önkormányzati ülés, ahol Havronek Ferenc felvetette annak a lehetőségét, hogy nem kéne-e a képviselőtestületi tagoknak is feltüntetni a város hollapján a bevallásukat és ebből egy vita alakult ki. Ebben a vitában szólal fel Dr. Lázár János polgármester, akit itt most idéznék azon jegyzőkönyv alapján, amelyet egyébként önök is elérhetnek a legkülönbözőbb hollapokra rákattintva. A vita valamely szakában, amely meglehetősen heves már, az alábbiakat mondta a polgármester. Ne magamra, nehogy az történjen, hogy itt ketten maradunk, Havranek képviseli úrral, meg a televízió, mert ez komoly konzekvenciákat. Na no most én azt gondolom, nem szabad ezt alábecsülni, se dimenzionálni, se a közéleti szereplőknek ez a sorsa. A távozó pródi kormány egy napra föltette az, az olasz adófizetőknek az adó befizetését, egy napra megnyitotta az adó. Az adó adatbázist azt hiszem, hogy egy 24 óráig se tartott, és óriási érdeklődés öveste. Hát egy olyan országban élünk, ahol mindenki szeret a más zsebében turkálni. Engem momentán abszolút nem érdekel, hogy kinek mennyi pénze van, de azt tudom el kell keseríteni a képviselőtársaimat, hogy ez sok mindenkit fog érdekelni, és sokan fogják ezt nézegetni. De nézegessék, azért nagyon örülök a kezdeményezéseiknek, amit Havrenne képviselő felvetett, azt a fekete képviselő jó kiegészítette, ki mennyi adót fizet, ez is egy nagyon fontos kérdés, ráadásul kiderült, hogy pont a kezdeményező nem tekinti a jövedelemrészt pontos kitöltésre alkalmasnak, úgyhogy ez így tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenki számára jól sült el. Most annyit még hadd egyezzek meg, hogy én annak is örülök, hogy így képviselőtársaim majd átérzik azokat a kellemes dolgokat, amikor velem kapcsolatban megindult egy vadászat a illetőleg a illetőleg is miután az idő így eltelt már, így korán nem fognak hazaérni, és kénytelen lesznek a gyerekei helyett Havranek képviselő fejét megsimogatni adott esetben. Hadd mondjam el, hogy milyen szinten manipuláltad az egész történet, ugye amikor lecsengett a költségvetési, hogy a költségtérítési dolog utána jött ki a képviselő jövedelmi lista. Talán a százas lista alapján is az MT-nek a kormánykörökből, még egyszer mondom, Gálié Zoltán miniszterelnöki kabinesz főnöksége idején úgy adták ki, hogy a száz leggazdagabb magyar között vannak képviselők, köztük Lázár János az egyik leggazdagabb. Ezt komolyan megkaptam sms a telefonomra, és utána az MT kénytelen volt korrigálni a hírt, hogy Gyurcsány Ferenc és Kapolyi László vezeti a listát. Ugye Gyurcsány Ferenc havonta olyan 20 millió osztalékot vesz fel adózott formában, jelzem. Tehát ott azért van jövedelem, ennyi, ennyi után fizetnek legalábbis adót. Persze, hogy könnyű, ha valaki olcsóbban kap áramot, ugye? Olyan miniszterelnöke van az országnak, 2008 nyár, aki az ebele és zsebéből kiveszi a pénzgátlást, talán, és van bőr a pofáján, így Lázár János a saját cégének olcsó áramot venni, vetetni. Ez egészen megdöbbentő, szóval ez a mély pont. Ezért ez szóval azt gondolom, Európában, talán a Fekete-Gánában van olyan miniszterelnök, akinek van bőr a pofáján, hogy megsarcolja a magyar vállalkozásokat, de az ő vállalkozása olcsóbban veszi az áramot. Ez egészen megdöbbentő, egészen megdöbbentő. Na most éppen ezért azt javaslom, hogy ezekkel foglalkozni kell. Tudom az MT kénytelen volt bocsánatot kérni, mert a listában nem vagyok benne. Aztán a hvg is csinált egy összeállítást, és a parlamenti képviselők között is szerint középsorban tartozom a keresményemmel. Ott a vagyonértékelése értékelése nem zajlott le, de, és ez az a rész, amit hoztak először a kurucinfo, aztán átvéve más hírportálok, én azt gondolom, hogy ez nem szégyelni való dolog, én soha nem szégyeltem, hogy mi van, én dolgozok keményen, én abban a milliőben nőttem fel, hogy a munka nem szígyen, a munka eredményeit sem kell szégyelni, az ember kaparjó gyűjtsön építkezzen kockáról kockára, aki erre nem képes, akinek nincs semmi, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani annak, annyi az élete. Az összkövető részt beleértve az egész vitát egyébként, amely utána ez a szöveg elhangzott, nem hozta a hírszerző, csak utólag. Ez az én véleményem egyébként, tehát én ahhoz a mércéhez tartom magam, hogy az ember, ha egyszerű kétkezi munkásember, akkor ahhoz a jövedelemhez képest érjen el valamit, hogyha az egyetemi ember, akkor ahhoz a jövedelemhez képest érjen el valamit, de akinek a saját társadalmi viszonyaihoz képest semmire nem futotta, semmit nem tudott ez az asztalra, az ne üljön például a képviselőtestületben. Nagy baj lenne, ha olyan képviselők küldének, akinek semmiük nincsen, ezt kell mondjam. Ez helytelen lenne, teszem hozzá, de a jövedelem nyilatkozatok alapján, mintha érdekes dolgok derülnének ki. Na most még annyit hadd mondjak el önöknek, hogy én ugye budyúti módon a nagy átláthatóság egyébként nyilvánosságra hoztam a feleségem vagyonbevallását és a fiam bevallását, és az előbbi már említettem önöknek. Ez a rész ismét volt hozva az első verzióban, miközben a második részét a szövegnek nem hozták le. Tehát ez a rész szintén szerepelt. Úgyhogy volt, aki a, akinek a kampányában ezt felhasználták, kiszámolták, átváltották az euró átváltották a svájci betétet, milyen van a gyereknek. Azt remélem, hogy a hódmezővásárai lányos apukák, anyukák elnézést ebből a, közérdek, ebből a közérdekű tájkoztatóból érzékelték, hogy 20 év múlva jó parti lehet Lázár János Bordizsárból, hogyha a kamat és a forintál folyam az jól alakul a következő években. Lesz valami alapbázis megtakarítás úgy, hogyha másra nem, erre jó volt, de hát az önök vagyoni viszonyát is nyomni fogják a szórólapom. Én ezt nem tartom egészen jó dolognak, de hát tudják, tokai szőlővel minden lehet manipulálni a közvéleményt, ez egy helyi kísérlet volt, én azért tartottam ezt fontosnak, mert mindenről beszélni kell, és beszélni is fogunk erről, ez a legjobb ötlet ma, hogy ki mennyi adót fizet. Hódmezővásárai városának például fizete egy adót, mióta fizet adót, mennyi építményadót fizetett korábban, most mennyi építményadót fizet, miért tiltakozott az építményadó rendelete ellen. Gondolom, mindenkinek lesz annyi személyes bátorság, hogy elmondja, hogy korábban a 2-300 négyzetméter után mennyi adót fizetett, mennyi adót fizetett a 70 négyzetméter után, más, és akkor lesz összehasonlítás, hogy miért is tiltakozunk annyira az építményadó ellen. Remélem, hogy mindenkinek megjön a bátorság, rákapnak az izére, hogy nyilvánosságra hozzanak minden adatot. Ez szerintem egy egészen fontos dolog, mondta 2008 nyarán a húdmezővásárhelyi ülése. Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester. A hétfői műsort teljes egészében nem tudom és nem is akarom az önök számára lejátszani. Minden esetre a hétfői műsor után az a lengyel györgy, akinek az e-mailjét már felolvastam, az alábbi e-mailt küldte nekem. Most teljes egészében olvasom fel, nem úgy, mint a szerdai lázár Jánossal folytatott beszélgetésben. Tisztelt Fiala úr, 2011. március 21-én este fél kilenc előtt három perccel. Tisztelt Fiala úr, ma reggel kíváncsiságból belehallgattam az adásába, sajnos nem tudtam végighallgatni, mert megbeszélésen volt. Csak gratulálni tudok, nagyszerűen felépítette a műsort, és most tényleg dicsére tanítani lehetne, mint a problémakezelést. A világban az a szerep, hogy nem kell egyformán látnunk. Én felírtam a figyelmet több hallgatóval együttműsor a rendszeres politikus szereplőjének esetére. Azért nem telefonáltam be, mert a magyar belpolitikában nem veszek részt, nem vagyok teljességgel tájékozott a napi eseményekben, lévén a világháló segítségével tájkozódok a magyar eseményekről. A visora ragyogóan kezdődött a spontán betelefonálással, ami megadta az alaphangot, és onnan szép évben vezetett odáig, hogy mindenki, aki kétségbe vonja a Lázár úr mondatait, annak tartalmát, értelmét, az hibás gondolkodásmódot képvisel. Így Lengyel györgy. Vettem a fáradtságot, és utána olvastam, megismerkedtem a szöveggel, én is, megnéztem Lázár úr már bódosított vallását és amit lehetett, megnéztem a neten, mit is nyilatkozott Lázár úr. A felvétel nem került meghamisításra, nem az által sem az MSZT-sem, más ráadásul a szöveg, mely elhangzott is az eredetné. Azt már látom, hogy a magyar belpolitika lehetővé teszi a kettős beszéd a alkalmazását, mindent és mindenhogy lehet magyarázni, még az ellenkezőjét is, arról, ami elhangzott mint demokrata liberális igazából nem érdekel Lázár úr a véleményem lesújtórá nézve, Erikszilonnal, de ezt tekintjük a saját véleményemnek, ami ráadásul meg is tudok védeni. Lázárul nem kap most más, mint amit, amit ők műveltek, az eltelt 8 év alatt, amit ellenzékben voltak, most ő is besározott, ráadásul nem manipuláció eredményeként, hanem saját maga mondataival és szavai tették ezt. lehet büszkélkedni, hogy politikai pályafutása során jelentős vagyont halmozott fel, nem csak eurószámlákban, amit lehetővé teszi számára, hogy az Európer Forint árófolyam változással nyereséget hozzon számára. A két kétkával, hogy a Szántó és Erdő és földje is hoznak életi díjakat. Lehet azt is kifejteni, hogy akinek nincs bizonyos nagyságú autója, az nem férfi, csak egyet nem lehet kérkedni a vagyonnal, sőt a vagyoni különbözet alapján embereket megkülönböztetni. Úriember kultúrát és művel nem tesz. De szerencsétleneknek nevezte azokat, akik felháborodtak Lázár János most nyilvánosságra került beszéde kapcsán. Hogy ez egyébként pontosan így volt, ezt nem tudom kontrollálni, mert nem hallgatom, megilletek, nem adom le még egyszer ezért teljes terjedelmében a műsort. Több hittele lenne Lázárnak a tisztességes munkából, teljesítményből szerzett volna jövedelmet, mutatni vagyont, azonban Lázár úr mint politikus gazdagodott meg, miközben leszólja azokat, akik naponta napi megélhetési gondokkal vagy félelemmel küszködnek, mikor veszítik el állásukat, vagy viszik el fejük föl az ingatlanukat. Ön védhetés, ahogy írtam, tehetségesen Lázár úrát, de sem tudja senkinek sem. Ön sem Lázár úr hogy azt mondják, szociálisan érzéketlen, sőt, pökhendi az embereket lenézően sértő kijelentésekre ragadtatta magát az illető politikus. Egy liberális, demokratikus gondolkodású ember, természetesen megengedő, empatikus még azzal a Lázár Jánossal is, aki mint Fideszes frakcivezető nem a modern demokráciát építi, hanem az egypártrendszer kialakítója, aki személyi kultust épít vezetőjével együtt. Azonban van egy határ, amikor azt mondja nem, ez nem megengedhető egy megfelelő családi neveltetéssel, szocializációval rendelkező felnőtt férfi esetével feltív, és megengedve, hogy Lázár János ilyen múlttal rendelkezik. Később lesz még szövegelemzés, hogy itt mennyiben fontos a megfelelő családi neveltetés, szocializáció, az vagy kiderül, vagy nem derül ki. Az ön munkásságát mindig nagy figyelemmel kísértem a Budávest Rádió kapcsán idei még kapcsolatok is volt, de azt hiszem, hogy most egy kicsit régi Fiala Jánoshoz képest talán az idő múlásával, két e, nem, hogy az új politikai helyzet miatt szerintem elvesztette a megfelelő erkölcsi mértéket. Azzal kezdtem, hogy ön kiválóan valósította meg, és ezért dicsértem is meg, a végjük meg Lázár Jánost a nemtelen támadásoktól projektet. Nem vagyok egyformák, önnek Lázárul partner, és ennek kapcsán természetes, hogy valamilyen kötődése is van, azonban lehet másnak is véleménye, meglátása. Az e erre vonatkozott, az indulat, vagy a hevület. A műsorához gratulálok, azt azonban engedje meg, hogy ebben az esetben is ne tudjam elfogadni, vagy támogatni a törekvését. További munkájához és magánéletéhez sok sikert kívánok maradjon meg annak az impulzív ezer fokon égő embernek, aki mindig is volt tisztelettel Lengyel György. Előttem a kuruc.info szövege, de ha nem veszik rossz néven, én azt itt most nem emelném át a hivatalosság rangjára. Gavra Gábor írását viszont igen, 2011. március 21-én 14 óra, 3 perckor, és innentől kezdve elvileg és gyakorlatilag a műsor interaktív. Ahhoz, hogy eljuthassunk az én szerepe még a Kejfajancsi szerepéig, a hamis értelmiségi attitűdig, az esetlegesen hamis, vagy vélt, vagy ténylegesen hamis értelmiségi attitűdik. Ahhoz ezen a szövegen még átrágjuk magunkat közösen. A a a vadász ha nem veszik rossz néven, a nyomtatott szöveget teljes terjedelmében nem tudom és nem is akarom felolvasni, mert mitán Gyurcsány Ferenc szövegében annak idején szalonképtelen szavak hangzottak el, azoknak az átemelése nem tudom, hogy a mai média hatóság által egy elfogadható magatartás volna, így átugrom nagyjából tudják, miről van szó, talán nem is nagyjából Ahogy az összedi beszéd elkú, még elkú. Hazugság, hazugsága, semmi tevés, semmi tevés, marad attól, hogy Józsály Ferenc előtte a költségtérítésről a román helyzetéről is arról beszél, hogy nem akarja tovább csinálni, amit kormányával 2006-ig művelt, hogy Lázár értéktelen életei sem lesznek értékesek attól, hogy a polgármester más tart értéktelennek egy egyszerű munkásnál, mint egy egyetemet végzett ember esetében. Gavra Gábor. A hétvégé két hőse minden kétséget kizár a Schmidt pál és Lázár János. Itt meghamisítom magát az írást, annyi van, amennyiben a Schmidt pál vonatkozó részt kihagynám, mert a mi szempontjából nem bír jelentőséggel. A bírálatok azzal együtt választ érdemelhetett, a bírálatok mind a Schmidt pállal kapcsolatos, tudják, ez a hegyes halmi, vagy nem tudom milyen helyen való beírása, Valamint Lázár Jánosnak a már idézett szövegével kapcsolatos. A bírálatok azzal együtt választ érdemelnek, hogy tudomásunk szerint azokat elsőként Balog Ákos Gergely, a Mandiner főszerkesztője a 2010-ben hónapokon keresztül több millió forintért az Orbán Viktor.hu honlapot gondozó Vármegye Kft. tulajdonosa fogalmazta meg. Bár tőle etikus újságírásból leckét kapni, így Gavra Gábor nagyjából annyira pikás, mint Gréci Zsoltól vagy Dániel Kaszinótojás Pétertől, és e sorok írójának mindkettőhöz volt szerencsé az elmúlt években, ám a nyilvánosság Fidesz közeli része olyan erőkkel dolgozik a manipuláció áldozatává vált frakcióvezető legendájának elterjesztésén, hogy kénytelen vagyok pontról pontra cáfolni a mítosz teremtők állításait. Az egykori miniszterelnöki szájgondok állításait az alábbiabban foglalhatjuk össze. Egy. A hírszerző a Lázár monológ rövid változatának átvételével legitimálta a fot 2. azzal, hogy kontextusából kiragadott mondatokat között a, a frakcióvezetőtől segítkezett a szélsőjobboldali portálnak Lázár János lejáratásában 3. Lázár mondandójának tartalmát illetően pedig félrevezette olvasóit. Miért erre a kérdésre válaszolnánk, hogy az első rövide felvétel torzított-e Lázár János mondani valóján, érdemes a két másik kérdésre választ adni. először is arra, hogy szakmailag vállalható-e egy kontextusából kiragadott rövid szöveg nyilvánosságra hozatala, illetve, hogy etikátlan a a belének tartott lap esetében egy kurucor napvilágot látott anyagátvétele? Én azonban még idáig sem jutnék el. Az iránt érdeklődöm, hogy önöket mennyire zavarja vagy nem zavarja az az öt sor, amelyet még egyszer elolvasnék?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 bár tőle etikus újságírásból leckét kapni nagyjából annyira pikás, mint Gréci Zsoltól vagy Dániel Kascinó Pétertől, a sorok irányának mindkettője ez volt szerencséje az elmúlt években, hol egyes szám első személy, hol több ez szám első személy, ám a nyilvánosság Fidesz közeli része olyan erőkkel dolgozik a manipuláció áldozatává vált frakcióvezető legendájának elterjesztésén, hogy kénytelen vagyok pontról pontra cáfolni a teremtők állítását. Tehát nem elég hogy a kurusz.infót egyébként szalonképesnek kell látni ahhoz, hogy az ember az ott foglaltakat érdemlegesnek tudja tartani, de a kritika válasz, a kritikára adott válaszban is Gavra Gábornak túl kellett tennie magát, Balogákos Gergely, Gréci Zsolt és Daniel Kaszinó Péter, őt valószínűleg eredetleg nem így anyakönyvezték, szalonképtelenségén. Akarnak-e? Tudnak-e, vállalnak-e bármilyen telefont ezzel kapcsolatban? Elérhetőségem 353-9451. Vadászott rám spícli firkász, Nem sejtették, ki vagyok én. <SZ1> gyűlöltek, míg meg nem tudták Szelep vagyok, szelep vagyok Az ország fennek én. Szelep vagyok az ország fennek én Ahhoz, hogy a kéfejancsig szerepid is benne az én szerepen Ahhoz, hát. benne az én Közösen meg tudjuk ítélni, ahhoz közösen kell tudnunk megítélni. Magyarul van még egy-két írás, amit felolvasnék, ám ha nem telefonálnak. Ki! Abban az esetben a műsor rövidebb lesz. Ez a műsor az önök aktív részvetelen nélkül megvalósíthatatlan. Elérhetőségem 33941. 40 másodperc, aztán szolgáltatások hírek 6 óra után 4 perccel folytatom, az eddig elhangzottak a kapcsolatban, de leginkább a legutolsó kitétellel kapcsolatban Valog. Ápos Gergely, Gréci Zsolt Dániel Kaszinó Tojás Péter, valamit Lázár János szövege közlése közti viszony kapcsán várom a telefonjaikat. 3, 3, 9, 4, 5, 1. Ami azért van hogy szaporodjon 99.5. Kíván a négy kerekünk. Itt. És most küzéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fia János. Én műsornak az egyik alcíme, vagy kell, hogy több alcivel legyen, akkor az lehetne a Mundér becsületet, de én a Mundér becsületét csak azért nem akarom megvédeni különös tekintete arra, hogy nem nekem volt bajom a Mundér becsületével, tehát, hogyha önöknek van kritikus vagy nem kritikus megszólalása, <coughs> akkor tegyék meg, hogy hallgassanak örökre, mert nyilvánvaló, hogy amiről ma beszélgethetünk, arról holnap már nem fogunk beszélgetni, mert egyszer meghaladja az élet. Idézném tovább, ilyen állam pedig nincs címvire esett Gabra Gábornak 2011. március 21-e 14 óra, 3 perc. Hogy itt egyben van vetve összöd és vásárhely. Ezzel kapcsolatban kérem az önök véleményét. Nekem van véleményem, de ahhoz, hogy érdemben meg tudjuk beszélni azt, hogy a Lázár János beszédhez, a Lázár János személyhez, a Lázár János megnyilvánulásaihoz való fiala Jánosi illetve kejfejancsi viszony milyen, ahhoz néhány tartalmi Lázár Jánostól független tartalmi kérdésen is túl kéne jutnunk még hozzá, úgy, hogy önök megszólalnak. Ha nem, én tudomásul veszem, ez egy gondolatkísérlet, amit én lebonyolítok, ha nem vesznek benne részt, akkor kipipálom, és gond nélkül hazavegyek. Nem valószínű, hogy ezekre a kérdésekre létezik objektív, abszolút érvényes válasz. A közelmúlt egy-egy nagy, porfelver, nagy porfelvert ügye azonban támpontot adhat, hogy milyen eljárást érdemes követni hasonló esetekben, így Gavra Gábor. 2006. szeptember 17-én a Magyar Rádió ismeretle származó hanghordorzóról közölt részleteket. A felvételen Gyurcsány Ferenc összödi beszédének szövegösszefüggésből kiragadott részleteit hallhatuk. Az elkú. A kormányzati semmi és a hazudazásról szóló miniszterelnöki mondatok perceken belül önálló életre keltek, miközben Gyurcsájt Ferenc csak egy jó órával megjelenőség után nyilatkozott az RTL klubnak elismerve, hogy ő beszél a felvételem. Az Oligó nem egészen fél órával a rádió első híradása után 25 perces részletet közölt a Balaton összödi frakcióülésről, majdnem teljes hangvétel pedig késő este lett nyilvános. Talán emlékeznek volt még a adás, amelyben Krec Tibor. Akinek jutott szerep, akkor az elosztásban elmesélte azt, vagy emlékeim szerint volt szerepe az elosztásban, elmesélte azt, hogy ő mire emlékszik. Nem tudom itt most felidézni, csak hirtel szembe jutott. Viszont még mindig nem volt ismert, és csak tíz nappal a botrány kirobbanása után vált azzal, Gyurcsány első a frakciól és elején elmondott beszéd, amelyben nagy vonalakban ismertette a képviselőkkel mindazt, ami rájuk is az országra vár, és amelyről a választási kampányban elfelejtett értekezni. Ezt a beszédet maga az érintett attra közül a 2006. szeptember 27-én, tehát tíz nappal később. Árnyalt-e az RTL-es interjú, amelyben Gyurcsány a hazugságok korának végét vizörnálta a korábban kiszivárgott részleteket? Kontextusban helyezte a teljes összödi beszéd és annak összes előzménye a hazudtunk reggel délben meg este, illetve az LQ kijelentéseket. Végül más megvilágítás adott-e a szeptember 17-én napvilágot láttott Gyurcsány mondatoknak, vagy akár az egész záró beszédnek az elsőként elmondott összödi felszólalás. Egyik kérdés esetében sem kétséges a válasz, igen. Így viszont természetesen felvelül, hogy helyesen tette a Magyar Rádió akkori vezetés, hogy miután meggyőződött arról, hogy a felvételen valóban gyorsan Ferenc beszél, az adott pillanatban számára jelentős részben még ismeretlen körülmények ismerete nélkül nyilvánosságra hozta az első részleteket. Erre a kérdésre is csak igennel lehet válaszolni. Az összedi példából kiindulva az, hogy Lázár esetében a rövid hanganyag közlése sértette az újsággyeletikai jelveket, az alapján lehet erdölteni, hogy a közlő meggyőződötte arról, hogy a felvételen valóban Lázár beszél, illetve hogy az elhangzottak a szövegösszefüggésektől függetlenül megegyeznek-e a közöltekkel. Erre a hangvételek tartalmi összevetése adhat választ. Majd jön a kuruc.info. Könnyű helyzetben vagyok. Én annak idején, amikor ez 2006-ban bekövetkezett, beszéltem Kerényi Györgyel, és én a magam részéről elmondtam, hogy én mélységesen nem értettem egyet a Magyar Rádió eljárásával, függetlenül attól, mit mond a BBC etikai kódex az alkotmány, és ha nem tudom micsoda, az alkotmány erről természetesen nem mond semmit. Az én belső hangom több szempontból is azt mondta, hogy szerencsétlen dolog volt az azt követő eseményektől, függetlenül azok árnyékában pedig különösen a szövegösszefüggésből kiragadott, ezen a módon értelmezhetetlen néhány mondat, amely már soha többé nem volt helyrehozható azzal, hogy órákkal, majd napokkal később szöveges szövegesszefüggésébe került. Én azt gondolom, hogy semmilyen vonatkozásban nem összehasonlítható az összödi beszéd a hódnözővásárhelyével, leszámító azt, hogy két vágott hanganyag került közlésre, nem teljes terjedelemben, először egy részlet, majd az egész. Az első egyébként az összedi beszéd ez egy zárt ülésen hangzott el, amelyhez nem juthattak hozzá, amelynek titkos hangfelvételét valaki, akiről azóta se derült ki, kiszivároktatta. A másik esetben pedig egy nyilvános képviselőtestületi ülésről volt szó, amelyhez bárki hozzáférhetett, te, amiről televíziós közvetítés volt, és amelyből valaki egy kiragadott mondatot közölt, majd később, amikor kiegészítette a teljes kiegészítés történt meg, hiszen ahhoz, a polgármesternek, a jegyzőkönyvnek a közzétételére volt szükség. Ugyanakkor az a logika, mely szerint Gavra Gábor végigmegy egy logikai láncon, mindenben igent mond, a saját logikája alapján, majd ezzel magyarázza, hogy miért kellett egyébként a csonka részletet is átvenni a, a kurucinfótól, számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Az, hogy a műsor folytatható legyen, ahhoz kíváncsi vagyok az önök véleményére, őszödés hódmezővásárhely, 3539451. Abban az esetben, ha nem szólnak hozzá, abban az esetben azért hagyom abba a műsort, mert a műsort felépítettsége ezen a szinten új mértékben igényli az önök véleményét, mintha nem egy monológgal akartam előállni, megtehettem volna, de nem akartam, hogy ennek okán a második résztől eltekintek, és miközben tudomásul veszem, hogy önök más véleményen vannak, mint én, azt is tudomásul veszem, hogy önök ezt műsoron belül velem nem akarják megbeszélni, és mintha én egy monológot nem akarok előadni. Ennek következtében veszem a nem létező kalapom is megyek, miközben nem gondolom azt, hogy ez a gondolatkísérlet kudaszba fullat, csak azt fogom tapasztalni, hogy ez a gondolatkísérlet az önök telefonálási kedvét, véleményilvánítási kedvét nem kell fel, így azt azért nem folytatom, mert ebben a formában értelmetlen. Elérhetőségem 353-9451, és Hódmezővásárhely. Igen. Haló? Jó reggelt, jó estét. Jó estét kívánok, nagyon vagyok. Szerintem a kettőnek azért. Nem igazán van köz egymáshoz, nem, szerintem emberileg. És azt is megmondom, hogy miért. Az egyik, méghoz először, szerintem arról beszélt, hogy hogyan tudtak hatalmon maradni, és hogyan tudtak.. Már jön egy pillanatra, hány éves? Én 42. Öt gyerekem van. Ebből a szempontból Tehát... közömbös, hogy hány gyereke van, ha nem veszi rossz néven. Hogy én visszaemlékszik arra hogy 2006-ban az összödi beszéd különös tekintettel annak részletekben való nyilvánosságra hozása, hogyan hatott önre, vagy önben ezek már kavarodnak, és az összödi beszéd már csak abban a formában jelentkezik, ahogy végül megismerkedett vele, és egyáltalán emlékszik arra, nem. hogy az elején egy 15-20-25 másodperces részletet adott ebből a Magyar Rádió. Nem, nem, nem, nem, nem. Én uh, utána végig hallgattam én uh, ilyen szempontból... Nem a kérdésemre válaszol. Aló, jó Szerintem abszolút nem lehet Maradjunk egyenre összödnél. Ön vissza tud -e emlékezni arra, nem könnyű, és ennek nem is kötelessége? De ha mondjam el ismét, és most nem fogom kikeresni a műsort, azt sem tudom, hogy honnan kéne kikeresnem, bár vannak archiválók, hogy én mélységesen nem értettem egyet vele, és nem azért, mert a belső hangom azt mondta, különös tekintettel a bekövetkező eseményekre, hogy felelős ember azt kiragadva nem közölhette, közölni csak akkor közölhette volna, ha megkérdezi azon Gyurcsány Ferencet, aki kommentárt fűz hozzá, abban a pillanatban már az, ez már innentől kezdve az omnibus esete. Hogy emlékszik ön vissza arra, amikor az összödi beszéd megjelent, és lassan nyúlni kezdett, mint a rétestészta, emlékszik-e ennek a fokozataira, négy és fél éve volt? Uh, hát először szerintem egy mondat volt az egészből, és ez azért különös ez, amit kérdez, hogy én emlékszem, mert egy kirándulásból jöttünk haza, és hazafele menet bementünk egy templomba, mert tudtuk, hogy ott lesz valami uh, Orgona játék, és azt akartunk meghallgatni. de közben mi a misére is beértünk, és, és már ott a templomba erről szó volt. Rendben van, menjünk tovább. Azt Egyelőre mondom, tehát ez csak annyi, hogy egy-két egy, egy, mondatot lehetett erről hallani, arról, hogy ha, pontosan azt a hazudtunk, hazudtunk éjjel és nappal, ez, és, és utána mondták sokan, hogy ez ki lett, egy-két egy, nappal lehetett hallani, hogy ez ki van ragadva egy szövegkörnyezetből, és utána, lehetett, utána játszották le a rádiókba, meg lehetett utána nézni, hogy mi is történt pontosan. Nem szeretnék olyan felelősséget megállapítani, amely felelősséget itt ebben a formában senki se firtatta, de ő nagyon meglepő. Ő nem csodálkozik azon, hogy a média, illetve az egyes média vezetőinek a felelősségét senki nem firtatta a tekintetben, hogy ők mennyire idézték elő a szeptemberi eseményeket azáltal? hogy egy olyan hangulatkeltő beszédet adtak közre, mely hangulatkeltését tekintve azokat a részleteket valójában tartalmazta, erre egyébként felháborodott a nép, de az egyébként szélesebb kontextusából ki volt ragadva, lehetséges, hogy a teljes szöveg leadásával egy forradalmat lehetett volna megvalósítani, beleért, hogy azért kevesen voltak olyanok, akik valószínűleg egy órát meghallgattak volna. De mi a véleménye az akkori magatartásról, amivel kapcsolatban egyébként nagyjából az a közmegegyezés, amit Gavra Gábor megfogalmaz, hogy ezt így kellett csinálni, én akkor a véleményemmel teljesen magamra maradtam. Nézd, akkor, akkor azt hiszem, hogy ez a Fidesz is kellett, hogy ezt nagyon súlykolta, ezt az összedi beszédet és a véleményét. De az már később volt. Igen. Itt most arról van szó, hogy az, aki eldöntötte, hogy azt az egy mondatot lehozza, miközben tudja azt, vagy két mondatot, miközben tudta azt, hogy itt egy nagyobb részlet van, és azt nem várta be. Vajon mennyiben kockáztatta a Magyarország belpolitikáját, miközben nem gondolnám, hogy hazaháruló volt? Hát akkor történtek események. De azt értsem meg, hogy most megint kiesett ön a logikai láncolból. Én azt kérdezem öntől, hogyha ön egy ilyen részlethez jut, amiről tudja, hogy valaminek a részlete, Vajon átfúte a fején az, hogy előbb megismerkedik az egészszel, és csak utána adja közre, vagy pedig szépen felrobbantja a bombát, függetlenül attól, hogy az hol és milyen környezetben van? Igen, hát mindenféleképpen. Főleg, hogyha egy médiában dolgozom, és nekem ezt el kell dönteni, akkor nyilvánvalóan ennek utána érdeklődök pontosan, hogy hogy is volt, mint is volt ö, teljes szövegkörnyezetben, és ha nem áll rendelkezésére a teljes szövegkörnyezet, abban a hírversenyben, amely már 2006-ban létezett, annak a felelősséget, hogy ön nem adja le független attól, hogy egyébként más orgánumok lehozzák, és ebben önt versenyhátrányba hozzák, miközben ön egyébként a saját etikáját és a metódust követve, amit a munkájában követett, ez nem győz meg az ellenkezőjéről, hogy egyébként akkor másféleképpen kellett volna cselekednie. Hát én igen, de nem vagyok egy média. Tehát valószínűleg és nem tudom ki, mennyire vállalja be azt, hogy lemarad a hírről. Tehát nem hiszem, hogy lehet volna olyan média, aki ezen túllépés azt mondja, hogy én várok, én még nem közlöm, de majd ha csak. Ott tartunk tehát, hogy ön ezt mondja, mennyiben az dolít, vagy mennyiben nem? Az összödi beszéd és a hudmezővásárhely. Hát a hódmezővásárhely, én most hallgattam végig teljes, teljesen ezt. Hát ott, ott a hódmezővásárhelyi eset az inkább arról hogy Lázár János mit gondol a, a vagyonról, a politikusokról. Hát itt konkrétan azt mondja, hogy akinek nincsen vagyona, az annyit is ér. Lehet, hogy politikusokra értette, vagy képviselőkre, de akkor is. Előtt, akkor, akkor mi se hallgatta meg a teljes szöveget. 35 et Egy lehetséges, hogy Többet várok önöktől annál, mint amit kocsiban ülve, vagy otthon a konyhaasztalnál önök meg tudnak tenni, de tegyünk rá még egy bátortalan kísérletet. Elérhetőségem 3 5 3 9 4, 5, és még egy nagyon fontos dolog, nem, azok, nem azt várom el, hogy azt mondják, amit én. Hanem, hogy belátva azt, hogy az önök emlékezetéből számos dolog kiesett, nincsenek önök előtt papírok, mint előttem hangosan gondolkodnak valami kapcsán, de annak kapcsán, amiről beszélünk. Az előző telefonáló nem azért került ki, mert olyasmit mondott, ami nekem nem tetszik, hanem arról tett tanúbizonyságot, hogy nem hallotta azt a felvételt, amely egyébként jelen pillanatban 28 oldalon közölve van az interneten. Elérhetőségem 3 5 3 Tegyünk még egy, talán utolsó bátortalan próbálkozást. Összöd és hódmezővásárhely kiragadott részletek is azoknak közlése. Ennek Gondolat filozófiája. Ez az itt és most Fiala János műsora. Kivételesen interaktív. Elérhetőségem 353 -9451. Szöveg összefüggés, hírforrás, kommentár, szerző megjelenítése, megkérdezése. 3 5 3 ide a hajrán Hát az is ki volt ragadva a szöveg Úgy. Tessék? Tessék? Aha. A volt kiragadva. Itt befejeztem a műsort. Itt, mondom, és most, Közéleti Háttérmagazin. Minden hétköz Hogy mer el, Hogy mer velem így beszélni? Hogy mer velem így beszélni? Miért nem jön ide, vág pofán, és nézi azt meg, hogy én erősebb vagyok-e? Ez az, amiért én azt gondoltam, hogy annak idején az összödi beszédet nem lehet ezer emberek miatt. Tessék. Köszönöm, a Szent Trimai család vagyok. Tiszteltam fiatal. fiatalul. Tiszteltem. Fiatal. Ne haragudja, nem tudtam telefonálni előbb, mert ö, buszon voltam, és ott nem akartam, nem tudtam. Volt. Az nem is a legjobb hely. Kérem? Az nem is a legjobb hely. Hát igen. Én hallgattam a műsorát, ahogy tudtam, Dihol nem mindig kikerült. Az egészről nekem egy nagyon furcsa érzésem van, valami borzalom szóval. Még egyszer mondom, néha buszon is nehéz véleményt megfogalmazni, és ha buszon is kívül. Valószínűleg a buszon is kívül annak a mondatnak, vagy annak a hatása, mint az előző telefonáló produkál. Higgyék el, én nem csak bátor leszek ebben a műsorban, de itt, lán, itt lenne azt követően, amit elkövetett, akkor adáson kívül úgy vágnám pofán, hogy adásban csak azért nem tehetem meg, mert ezt a médiahatóság nem veszi jól néven. De az én személyi integritásom, és szuverenitásom, beleértve a tévedés kockázatát, mármint hogy műsorban tévedhetek, ezt a szöveget nem tűri. 353-9451 Átgondoltam, amikor a hajrá mszp mondtam, a függésből való kiragadottságot. Ebből a szempontból a történetek testvérek, más szempontból nem. Öt perc múlva az fél hét, ez a műsor biztos, hogy semmilyen formában nem kerül megismétlésre, Jelenleg ott tartunk, egybevethető-e össződés hódmezővásárhely a két beszéd közététele szempontjából? A kérdés egyszerű és megválaszolható. 353-9451 A kérdésére szeretnék válaszolni, szerintem teljes mértékben egybevezhető összöd és a lázárfére beszédből kitagadott részletek, ugyanis ezzel keltettek hangulatot és ezzel ízták fel az embereknek a figyelmét a másik oldalra. Szerintem mind a kettő egy jól felépített ilyen lejárt kampánynak a bevetetése, amivel föl, fölkeltik a figyelmet. Mert különben nem hallgatták meg az egész beszédet. Ne el, hogy a történet már csak azért sem lehet hasonló, hiszen magával a, a kuruc.info megjelenített egy szöveget. Nem tudjuk, hogy a kuruc.info-z ezt a szöveget kijuttat el, beleértve, hogy egyébként ez valamilyen archivált formában megtalálható-e a hodnodző helyi önkormányzatban nagy valószínűséggel nem. Valószínűleg ehhez egy belső ember kellett, aki ezt akkor felvette. Ugyanakkor a Magyar Rádió, az origói és az index illetve ki tudja, hogy még hány szervezet annak idején futárral kapta meg ezeket az anyagokat. Ezek a szervezetek rendelkeznek úgynevezett bibliával a saját tevékenységüket illetően. A kuruc.infonak ilyen bibliája, ha van is, ha nem veszi rossz néven, e tekintetben én azt itt most tiszteletben nem tartanám, tudomásul veszem a létezését, nem is tudok tenni mást. Mindent elkövettem annak érdekében, hogy az is a működésüket megismerhessem. Volt is már alkalom, hogy itt beszélt ember a kurusz info-ban, ha nem is biztos, hogy pont a 99.5-ön, de a Kejfejancsiban. E tekintetben viszont az, hogy azt követően, hogy a kurusz.info valamit feltüntet Imáron egy cég, amelynek valószínűleg van filozófiája, mit csinál, az az én, szemp, az az én megítélésem szerint korán sem olyan evidens, mint ahogy ön azt megfogalmazza. Én abból a szempontból nézem, hogy gyakorlatilag ezek ugyanúgy leszek felépítve, mint bármilyen más. Előzős, ahhoz, hogy felépítsék, ahhoz két fél kell. Az egyik, aki bedobja, a másik pedig, aki hajlandó ezt továbbadni. Így van. Na most, aki bedobja, és hajlandó továbbban. Tudja azt, hogy hány olyan anyag van nálam momentán, ahol engem sürgetnek emberek, hogy azzal kapcsolatban készüljön műsor, én azonban jelen pillanatban részint a meglehetősen hiányos uh, energiakészletem okán nem tudok hozzákezdeni, részleteiben pedig nem kezdek hozzá, mert azt gondolom, hogy rosszat tennék minden szempontból? Uh. Én úgy gondolom, hogy a médiát ez nagy nem érdekli. A médiát nem érdekli, vagy ezeket az orgánumokat, amelyek egyébként engem nem érdekelnek, csak azt gondolom, hogy az, hogy engem nem érdekelnek, ez közömbös, csak ugyanakkor olyan hatást válthatnak ki, amely hatás, ugyanakkor ezen médiák tevékenységének már nem feltétlenül kell, hogy az érdeke legyen. Ö, az, ö, a, hatás, a hatással nem foglalkozik véleményem szerint a média. A média a a szenzációval foglalkozik, hogy minél nagyobb hívért. A Magyar rádió, amikor közzétette azt a két mondatot, vagy három mondatot, akkor az ön véleménye szerint a szenzációra hajtott a közszolgálati Magyar Rádió súggyögy vezetésével? De hát természetesen megrendelés. Úgyhogy hogy egy megrendelés? Kinek a megrendelése? Most lenne egy ilyen belső felvételem. Akármelyik oldalról, jobb oldalról, bal oldalról, teljesen mindegy. Ha fölkeresném a, a, az ellentétes oldal, hogy nekem van olyan mondjuk kompromitáló jellegű anyagon. Akkor gyönyörű szépen én úgy gondolom, hogy fölépítenék, hogy először mit dobjunk be, mit csöpöktessünk, amire ráharap a média, és utána hogy foly Uj. De te, abban az esetben, amiről ön beszélt, abban az esetben a Magyar Rádió vezetése léprement. Valójában nem tájékoztatott, hanem egy manipuláció akaratlan eszköze volt. Így van. De nem veszi rossz néven, ott egyetemet végzett emberek vannak, akik a szakmájukat ki tudja hány éve végzik, akiket ezért senki nem volt felelőségre Én nem szeretnék elhinni azt, amit ön mondni, közben én magam is felvetettem ennek a lehetőségét. Ebben az esetben ugyanis ők maguk a manipuláció részeként, Utólag egyszer elnézést kellett volna, hogy kérjenek, hogy azt okozták, amit okoztak, függetlenül attól, hogy Gyurcsai Ferenc beszéde egyéb iránt mennyire védhető vagy sem, csak ez a kettő egymástól most hirtelen időben és térben elkülönül. Igen. Elnézést, megszakasztunk vagy önrakott le? Meg. Elköszöntem. Én nagyobb mértékben építkeznék a tényekre, miközben az összes részlet birtokában én magam se vagyok, de miközben önök olyan hipotetikus részletekkel képesek operálni, amely az egész szempontjából nem közömbös, ennyi hipotetikus részletet én már nem tudok elviselni a műsorokban. Hogy a megélhetési politikusokról beszélek vagy sem, ahhoz mind a 28 oldalt el kell olvasni, és az embernek ott vannak olyan gondolatai, amely ezt megalapozza, és ami megfogalmazza a kétségeit. Az a részlet, amit a Kurucsport info elhozott, ilyen kétségeket nem tartalmaz. Oh. A egy miközben, mondul, és kövéren, otthon kárcsos pénzére a bankban, ami azért van... Hanem... Egy között szeretném, ha rájönnének arra, hogy a média az önök elvárásainak megfelelően működik, miközben amikor annak megfelelően működik, akkor elhatárolódnak önök a médiától, miközben a média az önök impulzusaira működik úgy, ahogy működik. Innennek igyekszem ellenállni, meg is van az eredménye. És nincs több barna, nincs több árok, amit átszeletek, 3-5-3-9-4-5-1 ezen a lapos mezőn A kutyák orra, tapad a földre Csend van, nem zavarom a nép Mikor halni megyek, vissza a völgybe Száz kopó, a szín. Halál, halál, halál a mötvére, szászkó sziszegé a szilbe, halál, halál, halál a kérdezem önöktől, hogy ahogy a van levél titok, mi tanított? Bolhzódik az a határ? amit egyébként médiának tiszteletben kéne tartania, mert a példa azt mutatja, hogy sehol. Látják a helyet, hol vérem kicsordul majd 140 másodperc, ami rendelkezésükre áll, hogy érdemlegesen hozzászóljanak. Még egyszer nem nekem kell megfelelni, csak értelmesen kell hozzászólni. Elnézés jelen pillanatban az, hogy ki szól hozzá értelmesen, nem áll másnak módjában eldönteni, mint nekem, és ezt a feladatot nem óhajtom áthárítani, ami nem azt jelenti, hogy az eddigi felszólalók egyet leszámítva nem voltak értelmesek, hanem hogy egy olyan logikai bakugrás mentén, vagy olyan logikai bakugrásokat követtek el, ami én én már nem tudtam tovább folytatni a műsor és rövidesen abba is hagyom, ha nem lesz telefonáló, tudomásul véve azt, hogy ez a műsor így nem lebonyolítható, amit nem érzek kudarcnak. vannak ilyen műsorok, meg olyan műsorok. Az egészet kizárlag azért csináltam, hogy a Jancsi ehhez való hozzáállása. Mert csak ez, amit megszoktak a szabad. Vizsgálható legyen, ehhez azonban apránként kell el felépíteni az építményt, e tehát nem tudok eltekinteni. Szélbe, halál, halál, halál 70 másodperc. Elérhetőséget 3-5-3-9-4-5-1. A Lébiatitokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy ez a vázlatkéret, megjelenítést nem vethető össze. Mivel a az egy magán cél megjegyzés, vagy magán célra még ezt Ebben önnek igaza van, én nem is ebben okán betettem ezt fel, hanem hol húzódik az a határ, amit a médiának elvileg tiszteletben kellene tartania? Én még egy olyan időszakban nevelkedtem, amikor Frey Tamás Samsula Györgyöt egy élő mikrofonként alkalmazta a hétben. Senkinek nem szólt, hogy be van mikroforozva Samsula György, aki ha jól emlékszem, csak perc megerőzendő, a saját politikai helyzette, megerősítése, vagy ki tudja, milyen célból egy ilyen magas MDF összejövetelen közlekedett, és ezt leadta a hét. Utána nagy felháborodás volt, azt hiszem, hogy Frey Tamásnak különsebb baja nem volt. Itt egy módszert arról van szó. Itt az a kérdés, ez csak úgy abszolút. Oldum, nagyon távoli kérdés volt a kérdés az egyébként, hogy az a fél mondat, vagy az a négy mondat, majd az a 27 vagy 28 oldal, ami felkerült az elérhetőségi hollapokra, mennyiben változtat azon, amit egyébként a kuruci.infótól a legkülönböző orgánumok, így a hírszerző is ismertetett az, az egy felvítés, egyértelmű is, a média egyes részének belül média felelőssége de a médiának ezt a felelősségét ő az én műsoromat leszámítva sehol nem tapasztalhatja, beleértve, hogy én lehet, hogy tévedek. De a média azt gondolja, hogy jól járt el. Az, hogy egyébként egy szalonképes portára hivatkoztak-e vagy sem, az megy szem a tortán, annak a jelentőséget cseké. De magát az eljárás senki nem vitatja. Engem leszámítva. Én de, de, de most nem, nem, nem, nem, nem. azt kérdezem öntől, hogy hogy létezik az, hogy ez senkit nem érdekel. Hogy létezik az, hogy találnak két nagyon érdekes mondatot, még a vágást is lehet hallani, és senki nem mondja azt, hogy ez honnan van, lehet, hogy ki van ragadva, persze meg lehet hagyni az esélyt, hogy tényleg így volt, de az a felelősség, mely szerint az ember egyébként, mint orvos, egy ilyen lelettel a kezében elküldi emerére, CT-re, konzultációt hív össze, ez a médiát nem jellemzi. Nem hív össze konzultációt, nem küldi CT-re, nem kérem emerit. Nekem két dolog jut a rossz indulatúság és a butaság. Nem tudom, ma... Gondolja azt, hogy ezen médiumok vezetői rossz indulatúak vagy buták? Nem. Akkor nem törődöm, anyagok. Nem tud, szerintem se nem, nem törődöm, se nem nem hanyagok. Gavragábor szépen felépíti azt, hogy neki ez a dolga. Meg se keresi egyébként a... Hodnezővársárhely polgármesterét. Nem akarom elfogadni, hogy ez a, ez a dolga, mert a médiának nem az a dolga, hogy valaki által kitalált, összevágott információt évkültől jön a világunk. Én megmerem kockáztatni azt a kijelentést. függetlenül attól, hogy a rendőri erőszak úgy volt borzasztó, ahogy volt 2006-ban, hogyha a média azt nem úgy kezeli az összöni beszédet, ahogy kezeli, nem lettek volna események, függetlenül attól, hogy Gyurcsai Ferenc ettől nem került volna pozitívabb megvilágításba. Én a média felelősségét látom a 2006 szeptember és októberi eseményekben. Igen, a médiának nem kívül Ebben, hiszen a közvényemű az megfolyásolja. Mind az internetes, mind az a elektronikus sajtó, az íracsajtó van már a kevésbé. De Ez van még egy hír, és az agyosúk a tervezetés nélkül elfogadják. Másfelé én azt gondolom, hogy a Lázárféle beszéd nem, de a 2006 őszi események ráadásul olyan titkosszolgálati vonatkozásokkal is bírnak, amelyek számomra még ma sem érthetőek, hogy egy beszéd elhangzása után hogyan tud szinte forgatókönyvszerűen alakulni egy olyan eseménysor, ami aztán gyakorlatilag a 2010-es választásokig szűnik. számomra, erre nincs magyarázat, és senki nem akarta megmagyarázni. Nem tudok nem. Nem, nem csak meg, nem Szerintem egy késleltetett, elnyújtott pucs zajlott ott, hogy kinek a szervezésével halványgőzdőbb nincs. Találgatni lehet, de nem lenne érdemes itt a nagy nyilvánosság előtt, különösen egy felelős embernek. Az ki abból a lehozott szövegből, amit eredetlen lehozott a kuruc.info, hogy a Havrenek képviselő úrral való vitájában fogalmazta meg azokat a gondolatokat Lázár János okosan vagy nem okosan, amelyek végeredményben abba a megvilágításba helyezték őt, hogy ő egyébként senkit nem becsül, aki nem vitte valamire, pont. egy Lengyel úr is az első e-mailjét azt követően írt, hogy azzal ismerkedett meg, ami a fele volt a szövegnek. Később se gondolta azt mondani, hogy azért valamit árnyalt a helyzeten az, hogy később újabb részletekkel ismerkedhetett meg. <kül> Tudomásul ez amelyiként, ha semmit nem változtat. De az, hogy erre kitérjen, hogy igen, és a kiterjesztett verzióval is megismerkedett, ez szükséges. Ennek a problémának a megbeszéléséhez Hát eddig jutottunk, én azt gondolom, hogy ezt ebben a formában nem érdemes folytatni. Én kétségeket fogalmaztam meg, és még a hírszerző írásának a végéig sem jutottam el. Addig sem jutottunk el, hogy egyébként érdemben összetudjuk vetni azt, hogy összednek van-e köze hódmezővásárhelyhez, így aztán a kurusz.infohoz való viszonyra nem térek ki. Ennélkül ez így ebben a formában értelmezhetetlen. A kursz.info-val pedig csak azért, hogy foglalkozzak, nem foglalkozom. Tessék. Tékrészt kívánok. Hosszú percek óta gondolkodom, hogy, hogy mit tudok hozzátenni ehhez a, ez a beszélgetéshez. És azt gondolom, hogy van két kis ablak, amit kifehetnék nyitni, ha lehet az egyik a, a hogyan publikáljunk, mint publikáljunk. Lássuk be, hogy, hogy ez, hogy duranós mondatokat kell tenni, ez a generációk nőttek föl, újságíró generációk, akik ezt csinálnak. Elég... Generációk nem nőttek föl, tehát az, az, hogy generációk nőjenek föl, az több generációnak kell lenni, az a generáció, amelyhez én tartozom, az biztos, hogy nem tartozik ezek közé. A 90 után felnevelkedettek talán igen, de akkor azok nagyjából akkor 20-25 évesek kellett, hogy legyenek, tehát azok is már 40 évesek, le kellett volna tudniuk higadni. Én azt gondolom, hogy generációknak nem csak a, a, az emberöltőben miért generációt lehet nevezni, hanem azt is lehet különböző generációnak hívni amelyek másfajta szempontok, másfajta értékrend mellett... De milyen fajta szempontok és milyen fajta értékrend az, ami egyébként lehetővé teszi a Lázár Mondatnak ilyenfajta közlését? Ha térjet vissza akkor az eredeti gondolatok. Oké, rendben van. Akkor, akkor folytad, ha megnézzük bármelyik műsorot, akár a rádiókult, akár a közszolgálati rádiót, akár megnézünk egy tévéhíradót, bármelyik csatornán, mivel kezdődik? Durranós mondattal, három mondattal, három különböző. Ne haragudjon, de én ezt nem tudom elfogadni, mert ön például valamit tapasztal a testen, és elmegy az orvoshoz és az orvos azt mondja, hogy durranósnak tűnik, de nincs mögötte semmi. Tehát azért, mert így működik a világ. Én vállalom annak a, a, a kockázatát, hogy én nem tartom a világhoz, de ne haragudjon. Én azért, mert ez az általános jelenség, attól én ezt nem fogadom el. De én, ezt, de én nem, e, még, még egy kicsit szeretnék beszélni. Én, én, nem, én nem akarom önbe folytani a szót, de abból adódóan, hogy mindenki lop, abból adódóan én még nem látom igazolva azt a tényt, hogy lopni kell. Hát ez, ez teljesen nyilvánvaló, hogy én se látom. Én, az volt a kérdés, hogy az egyik kérdés önnek az volt, hogy mi kapcsolja össze, ezeket a... Nem, az én alapvető kérdésem ugye az volt, hogy én szeretsem mosdatásban veszek részt, mind Navracs és Tibor, mind Lázár János esetében, ehhez találtak egy konkrét példát a hallgatók, valószínűleg nem véletlen korábban ez a vád így ebben a formában nem fogalmazódott meg, vagy nem ilyen határozottan, és akkor azt mondtam, hogy jó, szedjük szét a helyi történetet, és nézzük meg azt, hogy annak a média kezelése plusz a kejfejancsiban való részvétel hogyan valósítja meg azt, ami alapján engem megvádoltak. Így jutott a Gavra Gábor írásában, aki a hírszerzőben ezt másodikként közölte a Kurzpot Info után az elemzésben oda, hogy most önnel beszélgetek Uh, akkor uh, most önön áll a, a dolog, hogy folytathatsz. Nem én 6 óra 10 perctől hallgatok. Figyelek! Tehát nekem erre a Én erre az utolsó fél órára tudok. Rendben van, figyelek. Itt <hört> hát azért elment ez a, ez a beszélgetés sokkal inkább technikai és etikai kérdések irányába, mint ahogy a, a, a, a, a Gábor Gábor írását elemeztük volna. Uh, ne arra, ugyan ez annyira nincs így, hogy ez ég egyet a és senki nem szólalt ahhoz hozzá, hogy miközben van ahhoz, hogy ír Gavra Gábor annak, hogy Balog Ákos Gergely a Mandiner főszerkesztője fogalmazott meg bírálatot, aki egyébként x millió forintért, az Orbán Viktor.hu hollapot gondozta. Én azt gondolom, hogy egy értelmiségi ezt követően már csak akkor olvasja ezt az írást, ha Thomas Mann írja, akkor is azt mondja, hogy Thomas Mann nincs jó formában, mert egyébként ilyen mondatokat nem szokott nála olvasni miközben van Lázár János uh, húdmezővásárhelyi megnyilvánulásának ahhoz, hogy egyébként a Mandiner mit fogalmazott meg a hírszerzővel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban a hírszerző azt találja legfontosabbnak, hogy a Mandiner főszerkesztője viszont mit szerkesztett. És én ezt csak azért tartom fontosnak ide beemelni, mert én gyakorlatilag egy marokkót próbálok játszani, elemeket úgy elmozdítani, hogy közben a másik elem nem mozduljon, szétszálazni, és nagyjából a lehetetlenre vállalkozom, nagyjából ebből is szembesülök. Tehát az, hogy ennek nem volt etikai vonzata, ezen túlléptek a hallgatók. Így, így, így módon nem is tudott uh, erre a... Ő a... mondta, hogy nem volt, hogy én elt, hogy technikai részletek felől beszélgettek, én meg azt mondtam, hogy volt itt nem technikai részlet, az senkit nem érdekelt. Jó, uh, igen, akkor uh, elmondanám a másik ablakomat is, hát ha, hát ha az is tud hozzátenni, illetve hát ez nem sokat tudott sajnos. Uh, a másik... Térjük vissza az első ablakához. Ő azt mondja, hogy ma duranos mondatok kellenek. Folytassa, kikapcsolom magam, figyelek. Duranos mondatok kellenek, és igazából egyetlen egy visszacsatolást fogad el uh, a... Nem azt mondom, hogy az ön szakmája, mert az önön kívüli szakma egész egyszerűen azt, hogy hányan figyelnek föl rá, és hányan fogják ezt később referenciának tekinteni. Egész egyszerűen semmilyen más ö, ö, visszacsatolás nem érdekes. Nem érdekesek a, a, a helyreigazítási kérelmek, nem érdekesek az elvesztett bírósági terek, Teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy, hogy melyik újság, melyik sajtóorgánum, melyik audió vagy vizuális média bukik bele egy problémába. Az adott pillanat sikere az érdekes. Mindenki nagy évben tesz arra, hogy mi fog történni két hét múlva, három hét múlva, hónapok múlva. Onnan kezdve már magyar magyarázkodás van. Tehát a, a, a dolgok nagyon rövid felfutása van felfűzve, nagyon nagyot kell durrannia, nagyon nagyot kell szólnia. Én? Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy amit ön mond, az nagyjából négy vagy öt médiára vonatkozik, a magyar média egészére nem. Ezen médiák a magyar nemzet, a Hírtv és az EO TV, esetleg a magyar hírlap, a népszabadság nem így működik, az ATV nem így működik, a magyar televízió nem így működik, a magyar rádió nem így működik. A pártsajtó egy része működik Körébe, így. kevésbé így működik az összes. Nagyon kevés. Én, mint befogadó, ezt érzékelem. És ez a második annak, hogy nekem, mint egyénnek, nekünk, mint hallgatóknak, ugye másképpen ragozom a, a, a két szót, a két kifejezést, nekünk is magunknak egy szűrőt kell állítani. Egész úgy kell tudni átcsöpögtetni az információt, hogy nem harapunk rá az egyik mert olyanok vagyunk, mint a pontja ki az etetőanyag mellett azonnal vorogra akad, és ez kezdve húzható, hergelhető. Igen. Tehát itt, itt kell észnél lenni uh, uh, nekem is. Uh, De amikor én azt mondom, hogy legyünk észnél, az egy pillanat alatt képes emberekből azt kiváltan, hogy én itt szeretsen takarok mosdatni, hiszen ők végre találtak egy olyan mondatot, ami alapján Lázár Járost a szóképletes értelmében le lehet húzni a vécén. Hát ennél exfémebb példa is van. A tegnapesti műsorban ugye volt a műsor vége felé egy nagyon arrogáns betelefonáló, aki közölte, hogy nagyon örül, hogy kirúgták a, a Földrajzi Név Bizottságot, hogy ezeknek menniük kell, mert aki eh, nem akarja, hogy Lisz nevezzék el a repülőteret, az eh, nem is magyar ember. Ki kellett őket rugni Most ez az ember eh, el, először is legalább öt különböző hibát követette az érvelésében. Eh, mert az első szót, vagy az első szókapcsolatot volt képes felfogni egy érvelésből, de az már nem jutott el a tudatáig, hogy a bizottság elnevezésében is benne volt a Liszt Ferenc név. Egész a, a... én nem akarok emberek elvárásának megfelelni, miközben természetesen bennem is megvan elvárás, egy csomószor ezt lehet is tapasztalni. Ahányszor júzanul ébredek föl, annyiszor ébredek arra, hogy nekem a saját belső hangomra kell hallgatni, és hogyha megfogalmaznak négyen vagy öten egy kritikát, amely többé-kevésbé egybehangzó, akkor én azt nem hagyhatom számításon kívül, de csak amiatt nem bizonytalodhatok el, meg kell próbálnom tisztázni azt a bizonyos dolgot, még akkor is, hogy egyébként a saját gyengeségemet mutatom, mert ma a médiában. Nagyon kevesen, de szerintem senki sem. Nincs is nagyon lehetőségük, rá pontosabban de nincs rá lehetőségük, hogy tisztázzanak egy olyan problémát, ami az ő tevékenységükkel kapcsolatos, mert erre ma Magyarországon se idő, se tér, nincsen. Én ezt a gyengeséget vállalom. Ugyanakkor jelenleg ennek a gyengeségnek a megbeszélése mentén még mindig nem jutottunk el oda, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az ember Tisztes távolságra állítsa meg a hallgatót attól, hogy elővegye a fegyverét és lőjön, majd utána azt mondja, hogy B, meg tévedtem, nem is arra akartam lőni. Csak akkor van már halott. Igen, de az, az egy nagyon fontos gondolat itt az előző mondat fűzéséből, hogy vajon hány olyan ember van, aki fölteszi magának azt a kérdést, hogy, hogy biztos nem én vagyok a hülye? Tehát ki az, aki, aki nem másban keresi, bát, ki az, aki e, hányan vannak olyanok, akik... E, e, de ennél sokkal egyszerűbb a kérdés. Én, amikor elolvastam a teljes szövegét ennek a hódvözővásárhelyi önkormányzati ülésnek, beléltve ez 70 oldal, ebből is csak 28 oldalt közöltek. Akkor én ebből azt állapítottam meg, hogy vannak ennek problematikus részei, de az, ami alapján... Úgy, ahogy van, le akarták húzni a szóképletes értelmében Lázár Jánost a WC, nem lehet. Előtte 20 e-mail jött arra vonatkozó, hogy na fiala képes leszel a Lázárral megmérkőzni, ugyanúgy, mint ahogy egyébként, ugye, amikor a népszabadság írt Adnó Sándor halála kapcsán, hogy most fiala ha el fogsz tudni úgy járni majd a népszabadsággal, ahogy eljárt el a heti válasz online, amikor azok minősíthetetlenül jártak el eh, Rajsburg Jenő halála kapcsán, pontosabban mondva ezek a felvettők nem is foglalkoztak már régen a heti válasz online csak azt nézték, hogy egyébként a népszabadság el fogok-e Ebben az esetben itt most hirtelen azt látták, hogy ez egy lehetőség arra, hogy lemérjék a szervilitását a Kejfejancsinak és az én személyemnek abban, hogy hogyan viszonyulnak Lázár János történetéhez. miközben ők saját maguk nem ismerkedtek meg a történettel. Ott volt számukra Lázár János, akinek számtalan Hihetetlen, két, nagyon nagy mértékben kétségbe vonható cselekedete volt az alkotmánybíróság hatásköre korlátozását előirányzó alkotmánymódosítástól kezdve az autóig. Mindezt összerakták. Ezt nem fogalmazták meg, csak azt mondták, hogy na, ez végre el fogja őt sodorni, én pedig azt mondtam, hogy én ezt az esetet azoktól függetlenül akarom megítélni, függetlenül attól, hogy kétségte, hogy ennek az embernek számtalan dolog van a kontóján. Ezt ők nem így fogalmazták meg, hanem azt mondták, hogy én védem Lázár János mundérjának becsületét, amit én tudomásra vettem, de kellett rá kettőt aludni, amire rájöttem arra, hogy az ő indulatuk engem nem szabad, hogy vezérelje, miközben az, amit megfogalmaztak Lázár Jánossal kapcsolatban, a Hudmázővásárhelyi problémától függetlenül. Igaz. A, az ön helyzete azért borzasztó nehéz, mert ez a konfliktus, ez, ez nyilvánosság előtt ö, zajlik. Én, ö, én tisztelem önnek azokat a, a fékjeit, amik, ö, amik nagyon erősek, és attól lehet tudni, hogy nagyon erősek, hogy amikor átszakadnak, akkor hallatlan indulatok ö, törnek ki. De, de valahogy uh, hasonló élethelyzet mindenkinél van. Csak, uh... Hadd mondjak még egy dolgot, ami nagyon fontos, és ami, amit ebben a, ebben a pillanatban el kell mondani. Én nem vagyok Lázár János uh, apukája, és politika csináló sem vagyok, de ha azt kérdezi, hogy én megpróbálnám-e megmenteni Lázár Jánost attól, hogy úgy törjék a nyakát, mint ahogy egyébként nyakát törték a pokorninak az édesapja miatt, illetőleg azon bizonyos magyar nemzetcikk kapcsán, amire nekem személyesen adott magyarázatot, de aztán a soha többet nem lehetett hallani a nagy nyilvánosságban, amikor egy azóta sem tudható szerző esett teljes oldalon a magyar nemzetben, Részleteket tudok arról, hogy Orbán Viktorban milyen sértettség van az ő bizottsági vegzatúrájával kapcsolatban, ami semmilyen büntető eljáráshoz nem vezetett, de kialakult a Gyurcsány, Orbán, Tengely, szőlők és egyebek, eh, amiben most azért nem tudok és nem akarok állásfoglalni, mert az egy olyan terület, amiben most nincsenek információ, mint csak azt akarom, hogy az a sértettek klubja, amely sértettek klubjában az emberek pacekból, indulatból lőnek, az ne jöjjön létre Lázár Jánosnál, ne legyen benne olyan csonttörés, és akkor esetleg lesz a Fidesznek egy olyan politikusa, aki nem zsigerből fog úgy reagálni, mint ahogy egyébként a Fideszben zsigerből reagálnak, és az MSZP-ből is az, akik mérvadóak. Ez volt az, amit személyesen egyébként megpróbáltam megtenni, amit ebben a formában így nem meséltem el, de ami egyébként nem egy olyan nagyon nagy kunst. Igen, viszont egy, egy dolgot látni kell. Az, hogy három-négy évvel ezelőtt az ön példabeszéd, az én szívemhez sokkal közelebb álló példabeszéd volt. Akkor az volt a kérdés, hogy segítenénk-e kereket cserélni Kovács Lászlónak és Orbán Viktornak, hogyha defektel állnak az útszélén. A két egy egymástól független? Már odáig jutottunk négy év alatt, hogy, hogy kilő és ki nem lő. Tehát, nem a kettő egymástól független? Az, amit akkor mondtam, az ma is megvan. Én azt próbálom elérni, hogy ne kizállak háborús sérültek, vitatkozzanak háborús sérültekkel. Csak akkor még ott tartunk. Ez a Gavra Gábor mondat ezért nagyon fontos, mert az a Gavra Gábor, aki képes a Mandinerben vagy Gréci Zsoltban korábbi tevékenysége kapcsán lévő indulatáról beszélni, az olyan mértékben elfogult, hogy én elvitatom azt a jogát, hogy ebben a témakörben megszólalhasson. Nekem Lovas Istvánnal a legfantasztikusabb találkozásom az volt, amikor minden mondatára rákérdeztem, hogy ezt miért mondta, és akkor egész egyszerűen abba hagyta beszédet. Lőtt minden irányba, miközben a, a beszélgetésnek egy témája volt. Én egy dolgot akarok is, a kuss is gyakorlatilag erről szól, az embereket érje, mindenféleképpen éri sérülés. De hogy ebből a sérülésből nem megsavanyodott, másokat a kutba magával rántó ember legyen, mint ahogy én ezt egyébként a közéletben nagyon nagy mértékben tapasztalom. Ezt próbálom valahogy enyhíteni, elkerülni, miközben senki nem adott nekem mandátumot arra, hogy ezt csináljam. Hát fogom olvasni, befogom. De most nem ott tartunk, nem arról, nem, nem, most nem, nem, nem, nem, csak, csak hogy, hogy ez ilyen mértékben foglalkoztat. Hogy ugye alapvetően az a motivum van bennem, hogy nem akartam a szüleim generációját leképezni a tekintetben, hogy márpedig itt uh, sérültek uh, érzelmileg és értelmileg sérült emberek, sértett klubja áll szembe, sértettek klubjával, és miután egymással nem tudnak revanszot venni, mert azt nem teszi lehetővé az élet, kompenzatórikusan másokon verik le azt, amit egyszer valakin elszenvedtek, magyarul Ludas Vaty nem a döbrögét veri meg, hanem, tudom is, én Mátyás királyt. <gül> ez most szabadalmaztatom, ezt a mesét. <gül> ez jó. Tudom. Uh, it, it, it, it, it, egy egy, egy uh, érdekes szituáció kezd kialakulni, mert uh, ha... Hogy jön Kósa Lajos ahhoz, hogy azt mondja uh, a Lázárféle beszéd kapcsolatban, hogy ez az MSP politikája, két napja keresem uh, uh, Kósa Lajos nem kerül elő. Megvédi Lázár Járós, de olyan indokrendszerrel és olyan évrendszerrel, hogy az ember a fejét fogja. Hát nem, hát ez én felhangon röhögtem rajta. Tehát ha, ha, ha ezt tudja, akkor, akkor tegye ki az asztalra a lapokat, különben pedig egy vicc. De az egész még se vicc. Hát ez nem, hát. az egész még se vicc. Azt, azt szeretném elmondani még, hogy, hogy az egy nagyon furcsa élet, amit olyan népek élnek, akik 8-10 órát dolgoznak, ugye, és akkor benne, benne vannak egy, egy, egy saját halmazba: technokraták, vagy panárok, vagy villamosvezetők, teljesen mindegy. Ugye egy nagyon behatárolt részben dolgoznak, és akkor leteszik a munkát, beülnek az autóba, Kinyitják otthon a televíziót, előveszik az újságot, és hirtelen zuhannak bele egy másik világba. Minden átmenet nélkül találkoznak ö, ö, olyan... Ö... De áruljál már nekem, hogy magam miért beszél róluk, amikor ön konkrétan látható módon nem ilyen. Hova akar kilukadni? Én azt a második ablakot próbálom tovább uh, fejtegetni, hogy a, a befogadó oldalnak miben van a felelősség. És, és igaz... De a befogadó ablakkal ne foglalkozom, mert odáig már nem akarok eljutni, hogy az embereket egy, egyenként rázzal meg az utcán. Hullámon dolgozhatok, csak hogy az emberek kiszámítható közlekedési viszonyokkal találkozzanak, és lehetséges, hogy ez is egy teljesen hajánál előrángatott ötlet a részemről. Találkozunk holnap reggel, öntől elnézés kell, hogy kérjek, mert két óra lett közben. Fialakukat, internet.hu viszont halásra. Most közéleti háttér minden hétköznap este fél 6-tól ig